أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المختصر المسمى بالعقائد للإمام الهمام قدوة علماء الإسلام نجم الملة والدين عمر النسفي أعلى الله درجته في دار السلام دکې ته خلاصې د درس مختصر دو خبرې دي یو غرض دی شارح رحمت الله علیه د تعلق دی دې شرحه نه دویم بیان دي محسنات بدیع یو د په کلام دی شارح کې غرض د شارح رحمت الله ليله تعلق دی دې شرح نه بیا د دي اول غرض دی شارح اغازي کړکوي ته عين د متن لफार د شرحه لګولو په د متن خاصه دویم غرض دی شارح رحمت الله لې ذکر کړکوي کیفیت دی شرحه دریم غرض دی شارح رحمت الله لې اغا د فاده وهمه اول تعبیر د سوه کیس خلاصه دی درس دو خبرې دي یو به ذکر کو غرض دی شارح رحمت الله علی دویم ذکر دی ساره تو په کلام دی شارح رحمت الله علی کې اول څه غرض دی شارح رحمت الله علی دا نو درې خبرې دي یو ذکر کوي ته انده متن له دی د شرحه دو د کر کوي هغه کوفیت دی تعلیف کفیت دی دی دریم زیکر کوي دف دی وهمه اوولسی د کر کوي تاین د متنانوغ دا ده سفرون د عزمتته او مد حاله دی علم کلم زی کر کړړ وه لېغې نهداره ثابت ته وا چې خو تاین او ما انتخاب د تصنيف د فارا د علم کلام زکوکه هوس په علم کلام کې ډېر متمتون موجودو د څه دغه شرحه لګولې د په متنو لا قايد بندې تخصيص او تعين د متن خاصه ولې کړا دا وان المخْتَصَرَا د دی د دې لپاره لموعله ذکر کړه دیایی تی ما دی شرح دی پارا دی متنو لاقای دی انتخابو کل دو جونا یو داوو د دی دی مصنف اغا دی لوی شانوالا صدیو تا سی تا معلوم دا عزمت د مؤلف دا دلالت کوي په عزمت د اغا مصنف پا عزمت دی مؤلف بندی نسی کلا مصنفی لوی شخصو معلوم دا دا سی دی دی تالیب بم دی لوی شانوالا تالیف وی ځو يم پدې متن کې ځاتي د سه خصوصیات موجودو چې نور متن اغه ل دي خصوصیات نه خالیو نو دغه دوه وجهین لوجناز ولګې دلما ما انتخاب د شرح کولو د فاراد متن ل عقایدو ک مصنف څنګه لوي سړایو نو دایې چې دغه مختصر دغه مختصر چې اغه متن ل ده دا د امام او مقتدا د خلکو دی فارو او د ورمه دا چې اغه مطلق امام هم نه و بلکې اللهم چې اغا یو لوی بادشاه وو او هم مرضی په مناده ال ملک المعظم سره نو معنی دا چې یو لوی بادشاه او لوی شان الله تعالی ور کړیو قدوه علماء الاسلام مقتده او سر فهرست اغا د مسلمان و ده علماء و نجم الملت و الدین و شرعی او مورو کی دیده ده پارا اغا حیثیت ده ستوری و لکسنگ ته ستوری روخانوی نو دارنگ دیم اغا روخانوی د اغه د فارادینوم ذکر کوي او علاقه ذکر کوي جمله د عایه ذکر کئ د یای چنوم د د خو اغا عمرو د نصف قاری قریو دی دا د ترکستان ل اغه مزافات و, و قصبره د یای اعل الله اعل الله درجته فی دار السلام و جنته نو کې د الله تعالی د اغا مرتبه نورم لوړه کې جنته دار سلام ویلې دی وجنه سيخو خو ان پدې کې سالم وي ان کل خوفنه او یا دی ته دار سلام ویلې کې ګي ل دې وجنه سي قران کریم د ذکر کړي دا څه کلا ل هر دروازه نه ملائکه او فرشته دوی ترازی نو اغا دوی تلفز دی سلام ياي نو لدې و دی دې جنتو تم اغا دارو سلام و عليكيږي او یا لدې و جنا دارو سلام ورته اي چې دی جنت دی یو بل سره خبر بم اغا دی السلام عليكم دی بل خبرم هغه یوبل تعالی پس دی سلام وی له دی وجنا دی جنتم دار او یا سلام نوم د لنموده الله تعالی نا. نو نوم د دار اضافه نوم د الله تعالی غلیدا نو دار سلام ورتویل سوی دی دا اضافت تشریفی ده کم کما فی بیت الله لك دی بیت اضافت الله تعالی دا لپاره دی تشریفه. دل ثته دار اضافت سلام او الله تعالی ترا غلیدان و دام اضافه تشریف ده به هر کی خبره داسه چې مصنف د دی ډیر لوی شان ولا سړی د مختلف صفاتو نه راوړل امام و حمام و قدوته العلماء و نجم المله و الدين بیا د دغه کتاب دغ کې د څه خصوصیاتو چې هغه عامه متون کې نه پیدا کېدل يولي أغينا دادا يشملو من هذا الفن على غرار الفراعي دي دي ايتي دغا فن فروخانا يكتام الغلر دي دي فن بند دغه کتاب مشتملو يشملو من هذا الفن اجتمال دي دي كتاب رغليو لدغا فن دي علم كلامنا تبعا على غرر الفرائد فأغا روخان يكتام الغلر بند مرادر مطالب نفسه دي قيمتي عمد مطالب غرر جمع دي غررتون دا داولة كيگي أغا بياس دا چه أغا تندي دي آس كيوي ندا على ما دي نجابتو دي كراوالي دي قبیه را خیسته سویده اغا په عاریت سره مستعمل سویده لیکل واضح معروفه نا نو زکم اگا مانا سوکره چه فا اغا مشهورو یکتا ملغلرو بنده فراید جمه دی فریده ده فریده اغا یکتا ملغلری تاویل کیگی تی بیش قیمت ملغلری پا دبی که بنده ای. نو دلته ورنه اغا مباحث مراد دی و درر چه دا یا ای ته دا کتاب مشتملو په اغافوائدو باندې کډورر چې اغد ملغله رو په شان باندې بشقیمتوي اضافه د مشبابه هې د مشابهته په زمن د څه فصلونو کې وي چې هر یو فصل اغا د دی دین د فارق قواعد او اصولو په مابین د نصوصو کې وي اغا د یقین لپاره قیمتي کانی جواهرو او آغا قیمتی غمیو خود دې سراسرا پدې کتاب کې څه دې دې سراسرا انتهایی صفایم پدې کتاب کې موجودو او صفایم موجود او دارنګه بهترین نظم و ترتیبم دې کتابو او چون کې متن او مدار دې متنو په اختصار وي دې هر څه ذہن دې مطالبو ته نه رسیدا فحاولت نو ما قصد ها وکم ان اشرحه شرحنا یو خبره غو را وسوله چې انتخاب د دمتن میولي وک دو وجه ذکر کړي چې یو د مصنف د لو شان ولا سړیو دویم خپل په دمتن کې د خصوصیاتو ذاتی چې اغه نه عام متن وو نو اوس کیفیت د شرح ذکر کړي نو فحاولت ان اشرحا نو یما قصد وکړو چې زو د دژ وضاحت وکما او دی اغه کیفیت بداوی که کوم مجملات دي د متند دي د اغه وضاحت وکما کوم مشکل موازیه دي اگر واخ نه کما کوم پیچیدہ او اسرار دی دې کتاب دي اغا ذکر کما او اغه پټي خزانه سرګند کما په دې مم بسوالې نه کاو چې صرف اغه د دې کلام وضاحت وکاو بلکې مع توجيه للكلام في تنقيحنا د س کلامونو د پاره به ما انډیا ته ذکر خپل خپل توجېګان به مې مور سره اضافه کړی صرف دا نه چې خالي دیغه خبره مې واضح کړه دیغه د دی مجملاتو بیان مې وکه د دې سره سره ما د خپل طرف نه توجېګانم کړی دی لپاره دی کلام د ماتن رحمت الله علیه خدا په انتهایی صفائی کړی دا د ذهن ترانسي چې د بل تووالت نه کار اخیستې وي او بل ادا دا څ کوم ما هو یغه بندي میں مخاطب ته تنبيه ور کړی ده چې مقصودی خبر اېدا کړی ده ماته او بل اده چې د مسایل راوړیوم ما د یغې دپارې دی تحقیق کړی ده نو هر مسله مې په دلیل ثابته کړی ده خبر اوبندې پويشي او دغه تحقیق د مسایلو مې کړی ده غيبه تقريرنا بعد تقريرنا رساله بیان د كلام د دی ماته نه دغه خبره مې ذکر کړې بیا دغه نرسته مې د مسلې لپاره دلیل راوړی بیا پدې مم بسوالې نه دا کړې و ته دقیق نه له دلایله چې دې یو مسلې ما دلیل راوړی را بیا هغه دلیل مم د سند پریکې د دلیل لپاره مې بل دلیل ویل را ته دقیق مم کړې پدې شرحه کې ورسته له بیان نه او د مقاصد وځاحت مم کړې دا ورسته له ذکر د مقدماتونه یو تمهيدي کلام ورتکیک دم په هغه کې ذکر ایجمالی راسی بیا ورسته دې دغه وضاحت وکم نو بیا ذکر تفسلیوسی تفصیل بعد اجمال او خفزه هنوي نو په دغه طریقې باندې ماده مقاصد او ذکر کړای دا او بل د عادت ما په دې کې تکثیر دی فوایدو کړای دا سرل تجریدنا لحش او لته تلنا د یایته دې اغا وینا څنګه څنګه ما تاو کړای دا لږ اوګډوالو او لستړیکولونه طالب سترای کوي نه او په دې کې تووالتم نه دراغلي او ما ځان په سړې کړایم لږ اوګډوالو طرفین د اقتصاد نه میا نه روي چې کوم طرفونه دي یو طرف د دې انتهایی اقتصاد ده چې سړای د ډیر هغه کوموال دي وجن مقصد نشي حاصل ولې دویم طرف هغه توالت ده چې دومره خبره وګدکه چې لې څړي مقصد کې ورکسي اوس مطاليب دلته هغه کوم ذکر سی او مفرودي خبره کومه د یات له د دوار نمازن ساتره ده بل نماکر اکی سره د صنعت اقتصاد نه میانروی میکړي ده نه د ما په کلام کې کی... ډیر اختصارسته او نه د ما په کلام کې هم خیر ال امور اوسه ته ده کنه نو نه د ما په کلام کې انتهایی توالسته دي طرفین د اقتصاد نه میزان ساتلیدا هغه طرفین د د څه وی ال اتناب وال اخلالا چکه ډیر په والد ده او ډیر خلل او اختصار ده لدېنه مې ځان بچ کړی دم یا نروی مې کړی ده وی خاطر دی اول نو شروع وکړه په حاولتم ما قستو کو ما بیا دسي وکړو ما بیا شرح وکړو ما بیا تدقیق وکړو دا خو دې ټول زمایر ځان ته راجې کړل لدېنه تقدرې عجب لوی او تکبر معلوم سکنه ندایایته نه نه لوی او تکبر به سي والله له دې اله الى سبيل د خدای راهنمایي ودي حق لارې طرفدا کدي الله فضل او توفيق د ما سره شامل هل نه وي نو ما کې نه وو د مراته سره تیاتو دی د چرت دی چې یو مشهور شاعرو شعر دلونه ميته یو بل شاعرو بابا باندې مشهور مخکینه استنګره ګوډا شاعرو شردل څه شاعرو چې الف تدره زړو یو کلايده موسم سته چا څه دی کی د زړو یو کلايده نو allegations کی بابا و سیګ نو هغه بابا دا دا او کی چیرې مقابله هیڅ څه څه نسی کوي شردل ټول ته لیدان کیه دا غلط خبره بابا مقابله څنګه څه نسی کوي زوړ زو مقابله څه مقابله کو نو altro mukabale de par aw روان ده د رزړو کله بس یو جګدای بندیدلاند خوڑه بیتره بس د خورکی شردل ځان سره روان ده د شاعرانو خو کار ده چې کله وابل نیې هم ما دا ځان سره شيوره نه اې وی لاند نه ریشګ ده ل پاسه ته رزړ ده تاسو عجبه خوڑه ده او تاسو هغه بابا چې مخکنه خبر کړي یو چې نه شدل روان ده د تا مقابله ته و کولې وګدلید اخلای دی روان سره لاله مدې اول نه ملزم لا كا... جوابه کا كا... چې شرمنده و خیجل لاسي بابا ویلا څنګه زموږه مشکل دی نو بابا پاس بیا دبي ما تاسو متیاستناست نن نو... ورځ چې د ځان شربې شرم نه یې لږه لږه د کلا شپې دی اخو بیا ځان ترڅو تخريبيلې بیا یو نو... لټلاند نه رايښکه ده له پاسه پیرازړه ده دا څه عجيبه خورده په تاسو نه بابا غا کوکه چې شردل غلای کینې کنه لاس کې مې لا وړه ده دا څه عجیب خبره ده شردل ویل چې وډه ده د نیمه کابل چې یا کوم ملاقات نه درسو یو استریمس نه درسو دا یې څه په ګډوډ سر په دې ځوابونه کیږي ویل چې خاړه ته آسې په عزت نه بس دې ده شردل ورته شهربل کې خپل سن سره باباستا په غړو غړو ده د ساجي په فرد نو استفزانې رحمت الله علیه میایي سمه خپل ذاتي کمال نسته بس د الله تعالی په اګه کمالاتو دی الله تعالی په راهنمایي بند روانیم دی هغه په غړو باندې وړي خپل ذاتي ما کې هیڅ نسته نو اخر کې راخدې اوجب او رب رفعه دی اګه کبرو کړده د فدیوه هم وکړه بیان دې استعارات او اسانه دادا ملت و دین مشابه که رفعات او پا عیلوکیل اسمان سرکت ذکر صاحبانو دی دي دین و ملت دا ذکر دی مشابه دا ترک دی مشابه بهی بس سماه مراد هم مشابه دانو دا کمه استعاره سولا؟ مکنیه بیا دی اسمان سرستوری لازم دی نجم الملت و دین لازم دی مشابه ثابت که مشابه لرانو دا استعاره تخلیه سولا داغه سی هغه وینا هغه مشابه کلا له انسان سره نو ذکر مقال ده، ذکر دی مشابهات تر دی مشابه به د انسان ده نو دا استعاره مکه نیه سهوله انسان سره څنګه لازم وي کښه څنګه دا ور سره لازم وي لازم دی مشابه به ثابت ک مشابه له را دا استعاره تخلیه سهوله بیا چې یو انسان څنګه لرینو کله کله څنګه یو طرف تکي تاول دی دی تواوین نو اگا تا وولد دې څنګه اغه ور سره مناسب دي لازم ندي لوایم او مناسبات مشوبې حساب سو ثابت رانه دا سیاره یې بارے تاسو غوری وان ان المختصر خدایات ساتي سپه مختصر کې چې دغه اختصار د ذکر کړه دا اختصار ذاتی مراد ده په نسبت سره غیر ته نه ده لك ګوره التا د تلخیص اختصار ده او یاد د مختصر المعانی اختصار ده عغا په نسبت سره غیر ته چې متوله مفتاح دي سکه کیده دلته دغه اختصار په دکی په نفسه هی د خپل مختصر کتابو دا نه چې په نسبت سره غیر ته دی بل شان اختصار شویو مختصر وفي نفسه لا بالنسبه للغیر وان المختصره ده مختصر ورکای کتابه المسمه بالعقایده تی اغا مسمه وفا قاید سره للامام تی اغا ده مقتداه ده فیشوه د خلقه ده, خلق ده فاره و الهمام تی اغا ده لوی قستواله و یا ملیک معظم و لوی بادشا و قدوته العلماء الاسلام راحنما ده اغا علماء د اهل اسلام و عبارت پا حضب ده مزاب ده علماء اهل الاسلام نجم الملته والدین د استوره دی ملت او دینو نو مخک ما وضاحت کړیو دین ملت شریعت او مذهب دا سلوور واړه امور متحد به ذات متغیر اعتبار لحاظ بار دي هغه مجموعه به احکام منزلو چې هغه په نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سوی دي که په دې اعتبار واخلې چې ظهور بندگانو تر هغه ورته شریعت ویل کیږي کفدی <متحدث> اعتبار واخله چې املاي شريعه کړې ده نور ته ملت ویل کیږي او کفدی اعتبار واخله چې د دې ته غاړه اخو دل سویدا اغانو بیا ورته دین ویل کیږي او کفدی اعتبار واخله چې په دې باندې رفتار سویدا نور ته مذهب ویل کیږي د دې په مابین متحد به ذات متغاير بل اعتبار دي مجموعات <متحدث> احکام منازلو دین ته ملکي دي، د شريعه ته ملکي دي، د ملت ته ملکي دي، د مذهب هم ملکي دي. او فرق يا اعتباري دا ده، کڤدې حیثیت اخله، چې ظهور بندگانو تر اغله ده، نو بیا ور ته شريعه ویل کیږي. کڤدې يا اعتبار اخله چې املای شريعه کړي ده، نو ملت ویل کیږي. کڤدې يا اعتبار اخله چې دي ته غاړه یې خو دل سویدا نو بیا ور ته دین او کڤدې يا چې په دې بندرفتار سویدا نو ور ته مذهب ورماره جنند د عمر د ان سفيد نسف د نسف کلي د اعل الله درجهته نسف ما درته ویلي صدا د ترکستان په مظافاتو کې یو علاقه ده اعل الله درجهته بلند دي کې الله تعالی مرتبه دي د دا في دار السلامه په جنتونو کې يشملو من هازل فنن دغه مختصر مشتمل له دي د علم کلام نه على غرر الفرايده فغه بش قيمتا یک تام الغلرو بندي ودورر الفوايده و الفواید کت دره را اضافت دی مشابه بیه دا مشابه نو مشتملو پا اغا فوایدو بنده کت چې را تی پشاندی ملغلرو دی فی زمن فصولینا پا زمن دی فصلونو کې هیل دین قواعد و اصول تی د دین دی پارا قواعد او اصول دی و اصناع نصوصینا او په ما بین دی اغا آیتونو مبارکو که هیل یقین جواهرون و فصوص تی اغا دی یقین حاصل اولو دی پارا قيمتي, او غمیو مع غایته من ننقيح سره د انتهايي صفاي او د تهذيبنا تنقيح او تهذيب په وي معنا ده خدای ته فنون په عبارت ده د مصنفینو دابه او طريقه داوي چې اغاه د ترغيب او د تشويق د طالب لپاره نوې نوي الفاظ ونهایه من حسن التنظیم و ترتیب انتهایی پدی کې هغه نظم او ترتیب موجود و فحاولته نو ما قصد فحاولته انه شرحه شرحنا نو ما قصد کړی و چې زه شرح علیکم پدی متن باندې و شرحه کیفیت د شرح څنګه یبه دا دوه غرض وکنه یو فصيله مجملاته چې هغه وضاحت وکړي د مجملاتو د دي متن او بیان اون کې د مشکلاتو د دي متن او ينشر متوياته او دارنګه خلاص کې هغه پیچیدہ تا اوسوی اسرار د دې کتاب وې زهره مو او خکاره کې هغه خزانه د دې کتاب ما توجيه لن کلام ساده توجيه کولو د کلام فی تنقیحنا پو انتهای فی تنقیحنا پا... صفائی کې وتنبيه وړاندې او بلب اغاهي مخاطب لره په مقصد باندې په توضيح نه په وځاحت کې تحقیق للمسائل <سؤال> او بلب اغه دلائل دي مسائل د فاروي غيبه تقرير نه رسل بيان نه وتدقیق لدلائل او باب اغه دليل فار د دليل وي اثر تحرير نه رسل او تحرير او تقرير په يې معنا ده و روون للمقاصد او وزاحت بهوي د مقاېدو دپاره با د تم دی نه اوروستله ځکر د مقع دماتتوونه تکسېون لیل او ډیروای بوي د فدو دپاره مع تجرې دی نه سرهله خالی کولوونه د او د توستتویل نه کومځ شو توواوي نه چې زه تاون کو وما کشحل مقالې د اګ چګ د وای نه نه چې زه تاون کو ما کشحلمه قالې د اغ سادي وای نه عن الاطالتيله اوږداللي ناول عمالې او لستړ کولوونه جااف نه او زه لري کدون کويوم ان طرفيل اقتصاده او طرف اقتصادهله دواړو طرفه نو د می نه رونا نو دا یاسیفت لپار د اقتصاده ده نو بیا د لاندې داخل ده او د طرفه مذاافې له د هغهه مجرود د نو د مجرور ده یا د امر فروده بنا پدی بندتي احدها الاتناب وسانيها الاخلال مرفوعه او يا د منصوب د پني پدي بندي د دلته د صرفي عالمقدر د اعني الاتناب والاخلال دري وړ يا والله الهادي الى سبيل الرشاد الله تعالی هدايت کوي انکه د لپاره دي هغه سي خلاره والمسؤول لدنه سوال سويدا لنيل العصمته لپاره د رسيده لو دي والسداد او دي سخوالي وهو حسبي ناديو دي زي جراند وهو حسبي ونعم الوكيل ان شاء الله لا بد ابيك فرجك